Borzas Borzasra a padláson, zsákokban találtam, A megdermedt káoszban, az összes holmi közt. Gombák jóságos hályog a nőtt szeme helyén, Semmi esélye látni mi lett belőlem. Rossz bőrben volt, halántékából dőlt a vatta, Mint a vénekből a kifehíredett történelem. Borzas végigélt belőlem egy, mondjuk ki,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 Nem láttam többé, idén tizenegy éve, hogy, És bármerre is élek, Már nem költözhetek tőle el.